Так захотілося розтопитися в тому людському морі, загубитися в сотах чужих маленьких помешкань, зникнути назавжди в заводській тисняві, в гаморі гуртожитків, щоб там собі дожити в спокої і одинокості. Так Марина подумала, і прийшло їй велике заспокоєння в тому рішенні. Справді, це було вже не заклинання на вечір, на мить, щоб лишень відігнати думки і гіркі образи. Це вже було рішення, для реалізації котрого потрібно було зовсім мало – дочекатися ранку, дочекатися, поставити Макса до відома і піти, сказати йому і піти. Микола Трохимович порпався в юлені суморці, діставши з неї маленьке дзеркальце, він приклав його до уст покійниці, щоб перевірити, чи справді вона померла. Не чіпайте її, тихо, але твердо мовила дівчина. Охо-хо-хо-хо, яке благородство. Не забувай, що саме завдяки їй ти потрапила в цю полапку!» Здавалося, що бабина смерть усе-таки зняла якусь дику енергетичну напругу, що досі панувала в кімнаті. «А знаєш, – знову озвався Микола Трохимович, – вона при житті була дуже здала на всякі оказії. А це була весела молодичка. Я ось подумав, що не гоже було б, щоб її земний шлях Закінчився так нудно і нецікаво для нас. Правда ж? А давай, ну, ми, Юлечко Кралечко, придумаємо якусь куметну пригоду, щоб старій веселіше було і на тому світі. А? Що ви збираєтеся робити? З тривогою в голосі запитала дівчина. А послухаю з бабиною поради. Не буду тебе вбивати, весело мовив оперативник. «Сьогодні не буду. Я прийду завтра». «Що?» – Юльці перехопило подих. «Я подумав собі, що навколо у будиночках сусідів уже нема, бо скоро буде темніти. Ну, то я піду, а ви собі побудьте разом». Широко відкритими, потемнілими від жаху очима, Юля дивилася на свого мучителя. Що ви хочете зробити? Дівчинко, мені ще треба встигнути на автобус. Там Юрко чекає, Максим Анатолійович. Вони чекають мене. Ви що, хочете, ви хочете щоб я тут, сама, спокійницею? Так, вигукнув Кириченко і знову засміявся. Проведеш стареньку в останню путь на наодинці, Пожалієтеся одна одній. Можу вам свічечку засвітити, Щоб веселіше було. Ти ж не боївся небіжчиків, правда? А свічечка серед ночі догорить? Але то нічого. Посидите у темряві до ранку. А там уже я приїду І відправлю тебе до баби. І до Юрка. Кириченко підняв пальце догори. А «Він уже там буде тебе чекати!» Прикута до небіжчиці Юля відчула, як страх удирається в її серце, як перехоплює подих у горлі, як зводить корчами усе її тіло. А усміхнений мучитель кинувся на кухню, щоб замить повернутися. «А я приніс вам дзеркало! Так буде веселіше!» Може, Гюнтер із Войцехом встануть із могили і прийдуть до баби побесідувати? Думаю, тобі буде цікаво їх послухати. Інколи час провисає над безодної невизначеності. Не наче трос над проваллям, напнутий альпіністами поміж двома скелями. Ще хвилина-дві і сміливці зійдуть із твердої поверхні, щоб спробувати посперещатися із ним часом, із земним тяжінням, зі своїми інстинктами. Ось вони вбивають у тверду породу своєї відчайдушної впевненості сталеві гаки своєї ж таки гордині. Хоч давно відомо, що метал насправді крихкий, як і все інше під Божим сонцем, залишаючи на березі життя зайві речі, ці відчайдухи в якійсь мірі керуються здоровим глуздом. Там над прірвою, як і на її дні, щоденний мотлох лише заважатиме, і хто ж залишиться живим? Про це вони не думають. Кожному здається, що всі інші Можуть зійти з дистанції, упасти, пощезнути, не витримати конкуренції. І лише він один.